Я дуже важко йду на контакт, тим паче, що Світлана сказала, що це дружина Євгена Гуцела, дитяча письменниця. Мене заціпило, доки Леся запитала, «А ви часом не пишете для дітей?» Я писала, але соромилась це комусь показати. Тримтячими руками я віддала їй свою казку – і зникла на два місяці. Не телефонувала, не нав'язувалася з запитаннями, «Як там моя нітленка?» А коли все ж таки вирішила поцікавитись, збиралася за два дні і репетирувала розмову перед люстрою. Можна було б почати так. «Доброго дня, пані Лесю!» «Це вас турбує?» «Ні, краще так». «Пані Лесі, це Ірен, я вам колись дала свою казку, а що далі?» І вона, мабуть, скаже, «Так, дала, а вона нам не підійшла». А що я скажу потім? «Дякую, дякую» по спині ломакою. Я обрала вечірній час, коли в мене вдома всі спали і потелефонували. Пані Лесю, промовила я, а далі ми проговорили дві години. Говоримо і досі, і досі на але це вже за приколом. Якби не Леся, я б у багатьох випадках, коли треба було діяти, жувала кашу. Тобто розмірковувала б з приводу сенсу буття. Я завжди любила все ускладнювати. Причому настільки, що зіпсований на кухні кран видавався мені всесвітньою трагедією, адже тоді треба було спілкуватися з незнайомими людьми. Якби це було можливо, я б краще сама опонувала фах слюсаря-сантехніка, стоматолога, перукаря, електрика, теслі, працівника ЖЕКУ, чи податкової інспекції. Одне слово – уміла бусувати всі ті проблеми, з якими доводиться зіштовхуватися в побуті. А якщо виникали якісь серйозніші проблеми, я мучилась через них, і вони здавалися мені нерозв'язними. Одного разу, готуючись до серйозної розмови з дуже важливою людиною, я потелефонувала до Лесі і сказала Лесю, я якщо скажу ось так. І, як завжди, вдалася до розлогих екскурсів від царя панька до нинішнього моменту. Леся уважно вислухала мене. «Ну як?» – запитала я. «Слушно», – сказала Леся. А потім, помовчавши кілька секунд, делікатно сказала Дуже слушно, але мені здається, зрештою вона замовкла, а потім просто сказала: "Роздобудя. З вас знущаються, а ви розводите весь цей сироп про душу. Скажіть просто, пішли ви нах". Тут М'яка і інтелігентна дитяча письменниця повідомила відкритим текстом куди саме. І в моїй голові набиті метафорами і апокрифами, Одразу все стало на свої місця. А коли я скористалася цією порадою, то з подивом зрозуміла, що все геніальне просте подіяло. Відтоді я намагаюся більше нічого не ускладнювати. До речі, Леся вважає, що всі письменники – ексгибіціоністи, і тому перед тим, як подати цей рукопис до видавництва, я, напевно, віддам його Лесі. Так і робила з усіма своїми творами. І якщо вона викреслить пару-трійку епізодів, я погоджуюсь з усіма її купюрами. Є багато людей, про яких хочеться написати. Але я вагаюсь, чи зможу згадати всіх? Чи зможу бути об'єктивною? Хоча набіса об'єктивність. До людей ставлюсь як пес. Якщо хтось, бодай, один раз подав мені шкоринку хліба, він залишається в моїх. Молитвах назавжди, але... але цю ж коринку пес сприймає не від усіх. Це безперечно. Мої друзі існують у потоці свідомості, якби вивезти його назовні. Це б, можливо, виглядало так. Лізка, Лізка Соколова, майже як у модному колись шлягері – Нещодавно ми зняли з неї на відеокамеру такий сюжет. Моя маленька кухня-кабінет, в якому сплю. Працюю, приймаю гостей. І часом щось перехоплюю за низеньким столиком, на якому стоїть ноутбук. Зима. Я купила соковижималку. Ми не давили апельсинового соку. Я ввімкнула камеру. На екрані з'явилися дві кумедні пики. Двох жінок, які знають одна одну 15 років. Текст. Перша жінка: Я. Ось це моя подруга Ліза. Колись ми збиралися сидіти з нею на паперті. А тепер сидимо, п'ємо чаї з печивом. Камера ковзає по низькому столику, де на новдубуці стоять чарки, склянки, вазочка з печивом. Друга жінка ліска. Дорогі коньяки – перша жінка, обидві красуні сміх. Друга жінка в глибокій задумі. Життя, в принципі, вдалося. Перша жінка. А давай хором скажемо. Перша і друга жінки хором. Життя вдалося. Шалене сміх майже регіт. Кінець сюжету Хепі Енд. Лість сняться пророчі сни. Вона схожа на Сандру Балок. Років із десять тому. Вона з родиною збиралася емігрувати в Канаду. Доки чекали дозволу, зрозуміли, що ніколи не зможуть покинути Україну, а Київ – найкраще місто на землі, навіть якщо сидітимемо на паперті. У кожній поїздці я отримую від неї СМС. «Рідненький Пупс, як ти там?» Моя сестра Гануся на прізвисько Ніша, так я назвали її в дитинстві, Тамара Кравченко, Леся Москоленко, Таня Щербаченко, Оксанка Ватулик, дивовижний львівський ангел, що несподівано звалився на мою голову. Життя, яке ще триває, як втиснути їх в цей потік свідомості і скільки ж треба написати сторінок? Певно, не варто перетворювати переформулювання на формули як аксіоми про те, що жіноча дружба справжніша за чоловічу. Адже чоловіче часом перетворюється на спільну пиятику і виривається, коли застілля закінчено. Щойно отримала СМС від Марічки Матіос, коли бачу, як люблять її читачі, як вітають. Пригадую, як років 13 тому вона опікувалася мною на письменницькому переплаві. Там ми трималися у трьох. До нас приєднався Олесі Уляненко. Якби у мене років десять тому була камера, то вийшов би ще один сюжет. Пізня ніч. Наша квартира на вулиці Драйзера. Дзвінок у двері. На порозі Ульян прийшов подякувати мого чоловіка за публікацію.